Слово «стрільна» – не помилка. Так називали в той час артилерійські снаряди. У книзі Степан Бандера «Символ нації» Петро дуже писав «Треба ще й погодитися з думкою, що те, що дорослі люди сприймають розумом, то діти, як звичайно в особливо важкій ситуації, здатні схоплювати серцем і всіма фібрами душі, і, схоплене в дитячому віці, залишається на все життя людини і ніколи не вивітрюється. Що це дійсно так, може підтвердити випадок, який мав місце в серпні 1990 року під Днікополем у дні святкування казацької слави. До групи професійних співаків, серед них були Галина Менкуш і Анатолій Мокренко, які стояли край дороги і неголосно співали популярні народні пісні «Ой, хмелю, мій, хмелю», там під лужком зелененьким та інше, підійшла дуже старенька, бідно одягнена жінка і несміливо попросила дітоньки, заспівайте мені, ще не вмерла Україна». Дітеньки переглянулися, бо це ж ще був час, коли ця пісня – Публічно не виконувалася, але заспівали. Старенька заплакала, а потім сказала дякую, я це ніби в раю побувала. Оскільки вона була родом з Кривого Рогу, то слід думати, що спомин про український гімн ще не вмерла Україна, зберігся у неї в пам'яті часів Української Народної Республіки, коли ця бабуся була ще дитиною. Отже, Степан Бандера у своєму дитинстві бачив не лише жахи війни, а й хвилю патріотичного і національного піднесення. Потім період гіркої поразки, коли Галичина потрапила в залежність до новоутвореної польської держави, і ця залежність була значно важчою, ніж попереднє входження до склада Австро-Угорщини. Все це не могло не позначитися на формуванні внутрішнього світу підлітка. Якими хворобами хворів Степан Бандера в дитинстві? Володимир Біляєв в одному зі своїх памфлетів назвав його «золотушним поповичем». Біляєв не вказав, звідки в нього такі дані. Золотухою в ті часи називалася хвороба, що тепер носить більш наукову назву «діатез». А от про те, що він у дитинстві хворів ревматизмом, сам Бандера згадує в автобіографії, зазначаючи, що це завадило йому вступити до учнівської організації «Пласт», яка мала спортивний ухил. Мабуть, усі медики погодяться, що в результаті ревматизму, про який існує примовка, що він лиже суглоби, але кусає серце, у Степана Бандери на все життя мала лишитися хворе серце. Зарештою, потім юнак таки переміг свої недуги і займався спортом. Мабуть, слід вважати, що дитинство Степана Бандери закінчилося у 1919 році, коли йому довелося полишити сім'ю у зв'язку з навчанням у українській гімназії в місті Стрий. Пімстиш стиш смерті великих лицарів. Стрийська гімназія. Уявіть собі десятилітнього хлопчика, маленького зростом хворобливого, який з рідного села потрапляє в місто. Це ми зараз знаємо, що Стрий – таке собі невелике містечко, а малому Степанові воно мало видаватися величезним. Жити у чужих людей, правда, йому не довелося, бо встарею жив його дід, але все одно це не рідна сім'я, в якій ти виріс, а незабаром померла мати. Отже, напівсирота, найголовнішу ж зміну в життя, мабуть, внесло навчання в українській гімназії. Адже це вперше у віці 10 років Степан Бандера пішов до школи, опинився серед великої кількості своїх однолітків, з якими треба було налагоджувати стосунки, звикати до того, щоб кожного ранку йти в гімназію і кілька годин висиджувати на уроках, а потім щоб вдома виконувати домашні завдання.